Планети Це великі небесні тіла, які обертаються навколо зір Вони мають тверду поверхню, як Земля і Марс Чи складаються із суміші рідин і газів, як Юпітер Навколо Сонця обертаються 9 планет І майже кожна з них має хоча б один супутник Вони різні за величиною Від Плутона, діаметр якого в 5 разів менший за земний, до Юпітера більшого за Землю в 11 разів. Небесні блукальці Слово «планета» по-грецькому означає блукалець. Ці небесні тіла названі так тому, що з поверхні Землі видно, як вони поступово переміщуються на тлі нерухомих зір. Учені припускають, що планети виникли одночасно із Сонцем. Коли Сонце ще тільки формувалось із первісної газопилової хмари – Частина матерії утворила плаский диск. За кілька мільйонів років пил і газ сконденсувались, сформувавши планети та їх супутники. Міцні важкі мінерали сконцентрувались ближче до Сонця, а легкі гази далі від нього. Назви планет Меркурій – у римській міфології бог торгівлі, покровитель мандрівників. Венера – богиня кохання і краси. Марс – Бог війни Юпітер Верховний Бог Сатурн Бог посівів Покровитель землеробства Уран У грецькій міфології Бог неба Нептун Бог морів у римлян Плутон Бог підземного світу Меркурій Меркурій найближча до Сонця планета Віддалена від нього в середньому на 58 мільйонів кілометрів Діаметр Меркурія складає всього 4878 км, менший тільки у Плутона. На денному боці планети дуже спекотно – до плюс 430 градусів Цельсія. Зате на нічному стоїть мороз – до мінус 170 градусів Цельсія. Тривалість доби на Меркурії – час одного оберту планети навколо своєї осі – становить 59 земних діб, а рік – Час одного оберту навколо Сонця становить 88 земних. Венера Венера, яка має діаметр 12142 км, за величиною майже не відрізняється від Землі. Але в усьому іншому вони зовсім різні. Венеріанська атмосфера майже цілком складається з вуглекислого газу, який утримує сонячне тепло. Через цей парниковий ефект на Венері спекотніше, ніж на Меркурії, хоч вона і розташована удвічі далі від Сонця. Майже вся поверхня Венери вкрита лавою, яка мільйони років тому вилилась із велетенських вулканів. На відміну від інших планет, добове обертання Венери відбувається в напрямі протилежному її рухові по орбіті, але обертається вона настільки повільно, що Венеріанська доба складає 243 земних Ілюстрації. Планетні системи. Планети нашої сонячної системи і планети, що обертаються навколо інших зір. Мають низку спільних рис. Тверду поверхню планети часто оточує газова оболонка, що утворює атмосферу. Навколо планети обертаються дрібніші небесні тіла, названі природними супутниками. У районі екватора планети найчастіше можна виявити кільце з кабіння та льоду. Уран у 1781 році відкрив Уільям Гершель 1738-1822. У 1846 році Урбен Левер'єр 1811-77 визначив розташування Нептуна. У 1845 році Джон Адамс, 1819-92, передбачив існування восьмої планети Сонячної системи. Пошуки Плутона розпочав у 1905 році Персиваль Лоуел, 1855-1916. У 1930 році Клайд Томбо народився 1906-го, відкрив Плутон за вірогідними координатами. Марс Марс четверта за віддаленістю від Сонця планета. Він удвічі менший за Землю, і температурні умови там набагато суворіші. Його явний червоний колір пояснюється надміром оксиду заліза в гірських породах на поверхні планети. Атмосфера, яка складається переважно з вуглекислого газу, приблизно у 100 раз розрідженіша, ніж земна. На поверхні Марса є утворення, які нагадують русла пересохлих річок. Це свідчить про те, що колись його клімат був тепліший і вологіший, ніж зараз. За таких умов могло виникнути життя. І не виключено, що примітивне життя збереглось там і по сьогодні. У Марса є два крихітних супутники – Фобос і Деймос. Діаметр більшого з них – Фобоса – всього 24 кілометри. Юпітер Юпітер – найбільша з планет. За об'ємом він переважає Землю більш як у тисячу разів. Його діаметр 142 800 км. Але цей гігант складається в основному із рідін та газів, а не з твердих порід. Як і Сонце, Юпітер містить дуже багато водню. І якби його маса разів у 10 була більшою, Юпітер міг би стати зорею. Обертається він так швидко, що доба на Юпітері не перевищує 10 годин. Зате Юпітеріанський рік майже в 12 разів довший за наш. У Юпітера є одне кільце і 16 супутників. Один з них – Ганімет, найбільший місяць у Сонячній системі, який розміром переважає Меркурій. Сатурн Сатурн – друга за величиною планета Сонячної системи. Його діаметр – 120 тисяч кілометрів. Як і Юпітер, Уран та Нептун ця планета – ця планета-газовий гігант. Сатурн оточений красивими кільцями, які світяться і складаються з мільярдів кам'яних уламків, укритих кригою. Хоч діаметр кілиць становить понад 272 тисячі кілометрів, вони дуже тонкі. У Сатурна не менше 18 супутників. Найбільший з них – Титан. Єдиний у сонячній системі має власну атмосферу Уран Уран віддалений від Сонця на відстань у 19 разів більше, ніж Земля Одержує дуже мало тепла Температура над його хмарами становить мінус 220 градусів Цельсія Діаметр Урану 52 тисячі км. Вдвічі менший за діаметр Сатурна Але вчетверо більший за діаметр Землі Уран оперізують тонкі темні кільця. Крім того, навколо планети обертається 15 супутників. Нептун Нептун, який нагадує Уран за виглядом і розмірами, віддалений від Сонця на 2,8 мільярда кілометрів. У нього є кілька вузьких кілець і 8 супутників. Плутон Плутон – найменша планета Сонячної системи. Його діаметр усього 2300 км. Крім того, ця найхолодніша і найвіддаленіша планета розташована майже в 40 разів далі від Сонця, ніж Земля. Рік на Плутоні триває близько 248 земних років. Діаметр Харона – супутника Плутона, відкритого в 1978 році. Близько 1300 кілометрів. Планети інших систем Хоч ніхто жодного разу не спостерігав планет біля інших зір, вченим відомо про їхнє існування, оскільки планети примушують зорі злегка відхилятися від їхньої орбіти. За підрахунками, у нашій галактиці існують мільярди планет, і, можливо, на деяких з них є життя – у 1961 році астрономи обсерваторії Бенк у США розрахували, що найближча планета з розумними жителями може перебувати на відстані 300 світлових років від Землі. Учені постійно стежать за космосом за допомогою радіотелескопів з надією виявити радіосигнали від розумних істот. Іллюстрації Інопланетяни стали популярними персонажами кіно. У фільмі «Прибулець» головний герой зображений товариським, але в багатьох кінострічках інопланетян показують досить войовничими. Кільця Сатурна складаються з пилу, кристалів льоду та інших твердих часток розміром до 10 метрів у поперечнику. Ширина кілець досягає 66 тисяч кілометрів а товщина – всього одного кілометра. Внаслідок опертання Сартурна навколо Сонця кільця видно із Землі під різними кутами. Велика червона пляма Велика червона пляма існує на Юпітері як мінімум з 1665 року. Це велетенське овальне утворення – область буревіїв, де швидкість вітру досягає 80 Метрів секунду. Його червонуватий колір ймовірно пояснюється наявністю сірки в хмарах. Меркурій. Кам'яниста поверхня Меркурія у багатьох місцях вкрита піском і перерита метеоритними кратерами. Атмосфери тут немає, а близьке Сонце буквально спопеляє планету. Венера. Поверхня Венери усіяна кам'яними уламками та вкрита пилом. Шар хмар із свірчаної кислоти майже не пропускає сонячного світла. Атмосфера складається переважно з вуглекислого газу та азоту. Земля З усіх відомих планет життя можливе лише на Землі. Кам'яниста поверхня вкрита ґрунтом і водою. Атмосфера багата на азот і кисень а хмари складаються з водяної пари. Марс Червонувата поверхня Марса вкрита камінням і піском. Досить розріджена атмосфера складається переважно з вуглекислого газу. Обидва пояси увінчені крижаними шапками. Юпітер Газовий гігант, який не має твердої поверхні. Кам'яниста поверхня одного з 16 супутників Юпітера ІО червоного кольору, завдяки сірці, викинутій його вулканами. Сатурн Як і Юпітер, Сатурн – газовий гігант. В атмосфері, яка на 91% складається із водню, плавають щільні хмари зам'яку, води і метану, забарвлені фосфором та іншими хімічними елементами. Уран Уран має тверде ядро з металу, оточене шаром льоду і газів, водню та гелію. Планету оточують кільця, і навколо неї обертаються 15 супутників. Нептун Своєю синявою газовий велетень Нептун зобов'язаний метану. Поверхня його супутника Тритона складається з мерзлого азоту та метану. Гейзери рідкого водню вивергаються тут на висоту до 8 км. Плутон Плутон складається з мерзлого азоту і метану. Плутон так віддалений від Сонця, що воно тут здається далекою яскравою зорею. Космічний зонд Voyager 2 запущений у 1977 році. До 1989 року пройшов поруч з Юпітером. Сатурном, Ураном і Нептуном, передаючи на Землю інформацію про них.